Канал Книги Солов'їною» презентує для вас аудіокнигу «Ніч у Лісабоні». Автор – Еріх Марія Ремарк. Розділ четвертий. У приймальні Мантерса уже нікого не було. Біля вікна на етажерці стояли якісь рослини із довгими начеремінці листками. На столі лежали ілюстровані журнали із нацистськими верховодами, солдатами, або колонами Гітлер-Юнгенду на обкладинці. Невдовзі почулися поспішні кроки. На дверях з'явився Мантерс. Він втупився в мене, потім зняв окуляри і здивовано заблимав очима. У приймальні горіло слабке світло. Мантерс не відразу впізнав мене. Очевидно тому, що я завів собі вуса. «Рудольфе, це я, Йозеф!» – мовив я. Він застережливо підняв руку, щоб я говорив тихше. «Звідки ти взявся?» – прошепотів він. Я знизав плечима. Навіщо йому потрібно було це знати? «Зараз я тут. Ти повинен допомогти мені», – сказав я. Він розглядав мене. Його короткозорі очі у слабкому світлі нагадали очі риби за товстим склом акваріума. «У тебе є дозвіл на перебування тут?» «Лише від самого себе». «А як ти перебрався через кордон?» «Це не так важливо. Я приїхав сюди, щоб побачити Гелен». Він вирячився на мене. «Для цього ти приїхав?» «Так», – відповів я. «Нараз мене огорнув цілковитий спокій». Поки я був сам, цього відчуття не було, а тепер усе моє хвилювання як рукою зняло, бо я лише думав про те, як мені заспокоїти цього спантеличеного чоловіка. – Задля цього? – спитав він ще раз. – Саме так, і ти повинен допомогти мені. – Боже мій! – вигукнув Мантерс. – Що, вона померла? – запитав я. Ні, не померла. А вона тут? Так, вона була тут. Принаймні тиждень тому. Нам у тебе можна поговорити? – запитав я. Мантер скивнув. Медсестру я вже відіслав. Якщо прийдуть пацієнти, їх теж відійшлю. Я не можу запросити тебе до своєї квартири. Я одружений. Уже ось два роки. Ти розумієш? Я розумів. У тисячолітній імперії давно вже не можна було довіряти навіть своїм родичам. Рятівники Німеччини щодня вихваляли фіскальство як національну чесноту. Я пізнав це на собі. Брат моєї жінки доніс на мене. «Моя дружина не член партії», – поспішив з поясненнями Мантерс. «Але ми з нею ніколи не говорили про щось таке». Він збентежено глянув мені в обличчя. «Як оце зараз? Я точно не знаю, як вона дивитиметься на це. Заходь сюди!» Він відчинив двері до кабінету і потім замкнув їх за собою. «Не треба замикати!» – сказав я. «Замкнені двері можуть викликати більшу підозру, ніж коли ми з тобою на виду!» Мантерс повернув ключ назад і підійшов до мене. «Йозеф, ради Бога, що ти тут робиш? Ти прибув сюди таємно?» «Так, але тобі не доведеться переховувати мене. Я живу в готелі в іншому місті, і прийшов до тебе тільки тому, що не знаю нікого іншого, хто сповістив би Гелен про мій приїзд. Вже п'ять років я нічого не чув про неї. Не знаю, чи не вийшла вона знову заміж, якщо вона одружена вдруге». «Із-за цього ти пробирався сюди?» «А вже ж?» – відповів я здивовано. «А чого ще? «Ми повинні тебе десь сховати», – сказав він. «Цю ніч ти можеш переспати тут, у кабінеті на канапі. Я розбуджу тебе до семи годин. О сьомій служниця приходить сюди прибирати. А після восьмої можеш знову зайти. До одинадцяти пацієнтів не буде». «Вона вийшла заміж?» – запитав я. «Гелен?» – Мантерс похитав головою. «Я гадаю, що вона навіть не розлучена з тобою». «А де вона мешкає? У тій самій квартирі?» «Напевно. У неї ще хтось живе?» «Кого ти маєш на увазі?» «Її мати, сестри, брат або ще хтось із родичів?» «Цього я не знаю. Ти повинен розвідати, – сказав я, – і сказати їй, що я тут. Чому ти сам не скажеш їй цього? Вон там телефон. А якщо у неї хтось є, наприклад, брат, який мене вже раз виказав?» «Та й правда, – погодився Мантерс. Вона може розгубитись, як і я, і це може зрадити її. Крім того, Рудольфе, я навіть не знаю, якої вона тепер думки про мене, адже минуло цілих п'ять років, а ми прожили після одруження разом тільки чотири. П'ять років – це більше, ніж чотири, а розлука, здається, в десять разів довшою, ніж сумісне життя. Мантер скивнув. «Я тебе не розумію», – сказав він трохи згодом. Цілком можливо, я й сам себе не розумію, адже ми живемо різними життями. Чому ти не написав їй? Зараз я тобі цього не можу пояснити. Сходи до Гелен, поговори з нею, вивідай, що вона думає. Якщо по-твоєму буде варто, скажи їй, що я тут, і спитай, де мені можна зустрітися з нею. Коли мені піти до неї? «Зараз?» – сказав я здивовано. «А коли ж ще?» Він огледівся довкола. «А де ж тобі перебувати цей час? Тут не зовсім безпечно. Не дочекавшись мене, дружина може прислати сюди служницю. Вона звикла, що після прийому хворих підіймається до себе нагору. Або ж мені доведеться б тебе тут замкнути». Але це також може привернути увагу. «Ні, я не хочу сидіти під замком», – заявив я. «А ти не можеш сказати дружині, що треба зробити візит до якогось пацієнта?» «Скажу їй це потім, коли повернусь. Так простіше». Я помітив блиск в його очах, і мені здалося, ніби він на мить примружив ліве око. Я згадав нашу хлоп'ячу дружбу. «Поки що я схожу в собор», – сказав я. «Церкви ще й досі майже такі ж надійні, як в середньовіччі. Коли тобі подзвонити?» «Через годину. Назвешся Отто Штурман. А як я тебе знайду? Чи не краще тобі піти в таке місце, де є телефон?» «Там, де є телефон, там і небезпека». «Можливо». Він з нерішучістю постоїв хвилинку. «Так, мабуть, твоя правда. Якщо мене ще не буде вдома, подзвониш вдруге або передаси, де ти чекатимеш. Гаразд, Я взяв його капелюха. Йозеф знову звався Мантерс. Я обернувся. «Як воно тепер за кордоном?» – спитав він. «Так, без усього цього». «Без усього цього», – відповів я, – «приблизно так, без усього цього. Не зовсім правда. А як тут з усім цим і без одного?» «Дуже погано», – сказав він, – «погано, Йозеф, але ззовні все блискуче». Вибираючи безлюдні вулиці, я попрямував до собору. Іти було недалеко. На Кранштрасе мені назустріч промарширувала рота солдат. Вони співали незнайому мені пісню. На соборній площі я знову побачив солдат. Трохи далі за собором, напроти трьох хрестів невеличкої церкви, стояла щільна юрба, сотні дві чи три людей. Майже всі учасники були в різного роду партійних мундирах. Я чув якийсь голос і став шукати очима промовця, але не бачив його. Через хвилину помітив на підвищенні чорний гучномовець. Він стояв там, голий і самотній автомат, і голосував про право на завоювання всіх колишніх німецьких земель. Про Велику Німеччину – про помсту і про те, що мир світові буде забезпечений тоді, коли світ робитиме все так, як хоче Німеччина, і що в цьому вища справедливість. Знову піднявся вітер, і рухливі віти кидали неспокійні тіні на обличчя слухачів, на той галасливий апарат і на кам'яні скульптури, що вимальовувались на них на стіні церкви. Розп'яті Ісус Христос і два розбійники. Зосереджені обличчя слухали і сяяли. Люди вірили тому, що викрикував цей автомат, і що було характерним для того дивного масового гіпнозу, промовця, який їх не бачив і не чує, аплодували не присутній живій людині. Я не сподівався застати в соборі стількох людей. Потім згадав, що минули останні дні травня, а в цьому місті служба Божа відбувалася щовечора. Якусь хвилинку я роздумував, чи не краще було б піти до однієї з протестантських церков, але я не знав, чи відкриті вони вечорами. Я присів на вільну лаву поблизу входу. Перед вівтарем мерехтіли свічки. Решта церкви була освітлена слабо і мене впізнати було нелегко. Біля вівтаря оповитий хмарою диму похощав священник у сяючій парчі, навколо нього прислужники в червоних сутанах на білих накидках розмахували димними кадильцями. Я слухав орган і хор півучих, і тут мені здалося, ніби і в соборі я бачу ті самі захоплені обличчя, що й на площі тих самих людей, які здавалося перебували в якомусь безпам'ятному сні із розплющеними очима, сповненими сліпої віри і бажання безпеки і безвідповідальності. Тут усе здавалося лагіднішим, ніж там на дворі, але ця релігія, любов до Бога і ближнього, не завжди була така лагідна. В похмурі століття середньовіччя і вона попила немало крові. Коли її вже не переслідували, вона сама почала переслідувати своїми вогнищами, мечем і тортурами. Колись у таборі брат Гелен пояснював мені, сміючись, «Ці методи ми запозичили у вашої церкви. Ваша свята інквізиція з її катуваннями в ім'я Бога навчила нас, як треба поводитись із єретиками. Ми навіть ще й не такі суворі, Спалюємо живцем лише в окремих випадках. Коли він мені це казав, я саме висів розп'ятий на хресті. То була одна з невинних форм добування імен у в'язнів. Священник біля вівтаря підняв золоту дароносицю і благословив юрбу. Я сидів тихо і непорушно, але у мене було таке відчуття, ніби я пливу приємно теплому потоці диму, втіхи і світла. Потім почав співати останній хорал. У цю ніч ти будь заступником і охоронцем. Я ще дитиною співав це саме, і тоді для мене здавалося небезпекою темрява ночі, а тепер світло. Люди почали виходити з собору. Я ще мав чекати хвилин п'ятнадцять, і тому прослизнув у куточок біля однієї з товстих колон, що підтримувала склапіння. І в ту мить я побачив Гелен. Спершу я побачив її як свого роду вир у потоці людей, що прямували до виходу. Хтось намагався проти потоку розштовхувати людей і просувався поміж ними вперед. На мить я побачив ясне, гнівне й рішуче обличчя, і подумав, що та жінка щось забула в соборі. Я не відразу впізнав її, бо не сподівався її там зустріти. І лише коли вона вже пройшла трохи повз мене, де людей було менше, по тому, як вона піддала плечем, пробираючись вперед, я побачив, що це вона. Для неї здавалося, ніде немає перешкод. Вона прослизнула поміж людьми і відразу ж по тому зупинилася у широкому, майже безлюдному центральному проході, перед свічками і темними червоно-синіми шибками високих романських вікон. Тепер уже тоненька, маленька і якась самотня покинута. Я підвівся, щоб перехопити її погляд. Кивнути їй не наважився. Ще було надто багато людей у соборі, а в церкві така поведінка привертала б увагу сторонніх. Вона жива, передусім промайнула в моїй голові, не вмерла і не хвора. Дивно, що в нашому становищі люди завжди спершу думають про це. Нас чомусь вражає звичайний факт, коли щось не змінилося, коли хто-небудь і досі живий. Вона пішла далі на хори. Я протиснувся між лавами і попрямував за нею. Біля лави святого причастя Гелен зупинилася. Уважно оглянула всіх людей, які ще стояли навколішки між рядами лав, а потім поволі пішла проходом назад. Я зупинився. Вона так сподівалася побачити мене десь на лаві, що пройшла, мало не запчепивши мене. Я обернувся і пішов слідом за нею. Гелен, шепнув я, коли вона знову зупинилася якраз переді мною. Не обертайся, виходь на вулицю, я йтиму за тобою. Тут ніхто не повинен бачити нас удвох. Вона здригнулася, наче я вдарив її, а потім пішла далі. І чого вона взагалі прийшла сюди, подумав я. Це ж так небезпечно якщо нас тут хтось впізнає. Але ж і я сам не сподівався, що в соборі буде так багато людей. Я бачив її. Вона йшла переді мною, але не відчував нічого, крім бажання, якомога швидше вибратися з церкви. Гелен була в чорному костюмі і в малесенькому капелюшку. Голову тримала високо, трохи повернувши її на бік, ніби прислухалася до моєї ходи. Я відставав на кілька кроків, але так, щоб не випустити її з поля зору. Мені не раз доводилось чути, що людину впізнавали тільки тому, що вона надто близько стояла біля когось іншого. Гелен проминула кам'яну чашу із священою водою в широкому порталі і відразу ж повернула ліворуч. Уздовж собору йшла широка вимощена кам'яними плитами доріжка, відгороджена від великої соборної площі чавунними ланцюгами, що тягнулися від одного кам'яного стовпа до іншого. Вона перескочила через ланцюги, ступила декілька кроків у темряву, зупинилася і повернулася обличчям до мене. Що я відчував в ту мить, пояснити не можу. Якщо я скажу, що мені здалося, ніби поперед мене йде все моє життя, ніби воно втікало від мене, а потім раптом обертається до мене обличчям, це знов-таки будуть банальні слова, а втім, це було і так, і не так. Я відчував щось подібне, але це ще не все, що я тоді відчував. Я підходив до Гелен, до її темної струмкої постаті, до блідого личка, до її очей і вуст. Лишив позаду все, що було в минулому. Той час, коли ми не жили в купі, не канув в забуття. Він лишився, але як щось таке, про що десь я колись читав, а не сам пережив. Звідки ти приїхав? — запитала Гелен майже вороже, перш ніж я підійшов до неї. — Із Франції. — Тебе впустили сюди? — Ні, я таємно перейшов кордон. Гелен питала майже про те саме, що і Мантерс. — Навіщо? — спитала вона мене. — Щоб побачити тебе. Тобі не стид було їхати сюди. — Я знаю. Я сам собі твердив це щодня. Чого ж ти тоді приїхав? Коли б я це знав, то не був би тут. Поцілувати Гелен я не наважився. Вона стояла перед самими моїми очима, але така заціпеніла, наче могла розбитися, якщо до неї доторкнешся. Я не знав, що вона думала, але бачив її знову. Вона жила. І тепер я міг піти геть або щекати, що буде далі. «І ти не знаєш?» – спитала вона. «Завтра знатиму. Або через тиждень, або ще пізніше». Я поглянув їй в обличчя. Що було знати? Знання тут – це клубочок піни, що танцює на хвилі. Найменший вітер може його здути, а хвиля лишиться» ти приїхав, мовила вона, її личко втратило жорсткий вираз, стало лагідним. Вона підступила ще ближче до мене. Я тримав її за руки, а вона притиснула свої долоні мені до грудей, ніби ще хотіла відштовхнути мене. А мені було таке відчуття, наче ми вже давно стоїмо отак віч і самотні. У темряві невітряній соборній площі, відгороджені від неї скляною стіною, за якою глухо долинає вуличний шум. Ліворуч за якихось сотню кроків від нас стояв, замикаючи площу з протилежного боку, яскраво освітлений міський театр із майже білими сходами. Я пригадую, що трохи здивувався, чому там ще дають вистави а не влаштовують казарми чи в'язниці. Гурт людей пройшов повз нас. Хтось зареготав, і кілька чоловік оглянулись у наш бік. «Ходімо», – прошепотіла Гелен, – «нам тут не можна стояти». «То куди ж нам піти?» «До моєї квартири». Я гадав, що не розчув її слів, а тому перепитав. «Куди?» До моєї квартири, куди же ще? Мене можуть впізнати на сходах, хіба не ті ж самі сусіди живуть у нашому домі? Ніхто тебе не побачить. А служниця? Я відішлю її на вечір, а завтра вранці. Гелен поглянула мені в очі. Ти приїхав з далеких країв для того, щоб про все це питати мене? «Я приїхав не для того, щоб мене тут схопили, а тебе, Гелен, посадили в концтабір». Вона раптом посміхнулася і сказала, «А ти не змінився, Йозеф? І як ти тільки наважився приїхати сюди?» «Я і сам не знаю», – відповів я, і мимоволі теж посміхнувся. Згадка про те, що раніше вона часом гнівно а часом у розпачі дорікала мене за мою надмірну розсудливість враз ніби змила всю небезпеку. «Але я тут», – додав я. Вона похитала головою, і я помітив сльози на її очах. «Ще не зовсім», – заперечила вона. «Не зовсім. А тепер ходімо, а то ще справді арештують нас, бо все виглядає так, Ніби я влаштувала тобі сцену. Ми пішли через площу. Але ж я не можу так відразу піти з тобою додому, – сказав я. Ти все ж таки повинна спершу відіслати свою служницю. Я зняв собі кімнату у Мюнстері в одному готелі. Там мене не знають. Я мав намір там жити. Гелен зупинилася. – Який час? – Я ще не знаю, – відповів я. – Я думав лише про те, що хочу побачити тебе і потім мушу якось повернутися назад. – За кордон? – А куди же ще Гелен? – спитав я. Вона схилила голову і пішла далі. Я подумав тоді, що повинен відчувати себе дуже щасливим, але чомусь не відчував цього повністю. «Тепер я певен, що тоді був щасливий». «Мені треба ще позвонити Мантерсу», – сказав я Гелен. «Ти можеш це зробити із моєї квартири», – відповіла вона. Мене чомусь прикро вражав кожен раз, коли Гелен казала «твоя квартира». Вона повторювала це навмисно. «А навіщо, я не знав». «Я обіцяв Мантерсу подзвонити через годину», – напорягав я. «Година вже минула. Якщо я не подзвоню, він думатиме, ніби зі мною щось трапилось і може вчинити щось необачне». «Він знає, що я пішла забрати тебе з собою». Я глянув на годинник. Було на чверть пізніше години, ніж я мав подзвонити». «Я можу це зробити у найближчій півничці, сказав я. «Для цього потрібна лише одна хвилина». «Боже мій, Йозефе!» – гнівно сказала Гелен. «Ти дійсно не змінився! Став іще педантичнішим!» «Це зовсім не педантизм», – заперечив я. «Це йде від досвіду. Я надто часто бачив, скільки нещастя трапляється, коли недооцінюєш дрібниці». І надто добре знаю, що значить чекати, коли людину всюди підстерігає небезпека. Я взяв дружину за руку. Без такого роду педантизму, Гелен, мене б уже не було на цім світі. Вона міцно стиснула мою руку і сказала пошепки. Я знаю, хіба ти не бачиш, як я боюсь, що з тобою що-небудь скоїться, Якщо я лише тебе самого залишу тут хоч на одну хвилинку. Я відчув, як мене заливає хвиля тепла. Усе гаразд, Гелен. І в це теж можна вірити. З усією педантичністю. Вона посміхнулася і підвела своє брідаличко. Іди, дзвони, але не з пивнички. Вон по тому боці стоїть телефонна будка. Там безпечніше. Я зайшов до склянної кабіни. Гелен лишилася на вулиці. Я подзвонив Мантерсу. Його номер був зайнятий. Я почекав хвилинку, а потім подзвонив ще раз. Монета з брязкотом випала, номер і досі був зайнятий. Я почав хвилюватися. Крізь скло мені було видно, як Гелен насторожено ходить на вулиці туди й сюди. Я подав їй знак – але вона не дивилась на мене. Вона стежила за вулицею, трохи витягнувши шию, наче в дозорі, але намагаючись нічим не привертати до себе увагу. Охоронець і ангел-хранитель водночас. У чорному, добре припасованому до її постаті костюмі. Я тільки тепер це помітив. Чекаючи в кабіні, я побачив також, що губи її підведені помадою. В жовтавому світлі вона здавалася майже чорними. Мені спало на думку, що губна помада і всяка косметика у новій Німеччині вважалася небажаним. Подзвонивши втретє, я зв'язався нарешті з Мантерсом. Весь час говорила по телефону моя дружина, пояснив він. Майже цілих півгодини я не міг перервати її розмови. Про туалети, війну і про дітей. А де вона тепер? У кухні. Я мусив дати їй наговоритись. Розумієш? Так. У мене все гаразд. Я вдячний тобі, Рудольфе. А тепер забудь про все це. Де ти зараз? На вулиці. Я вдячний тобі, Рудольфе. Тепер мені більше нічого не треба. Я все знайшов. Ми вкупі. Я поглянув крізь шипку на Гелен і вже хотів був повісити трубку. «Ти знаєш, де знайти притулок?» – запитав Мантерс. «Гадаю, що так. Не турбуйся. Забудь цей вечір, ніби все тобі тільки наснилося». «Якщо я зможу для тебе щось зробити», – нерішуче сказав він, – «дай мені тільки знати». Спершу я був трохи приголомшений. Ти розумієш? А ж, Рудольф, розумію. Якщо мені щось буде потрібно, я дам тобі знати. Якщо захочеш тут переночувати, ми зможемо тоді ще поговорити. Я посміхнувся. Буде видно. Я повинен кінчати. Так, так, звичайно. Поспіхом відповів він. Пробач. Усього найкращого, Йозефе. Щиро. Дякую, Рудольфе. Я вийшов із задушливої кабіни. Вітер дмухнув на мене і мало не зірвав з голови капелюха. Гелен поквапно підійшла до мене. Ходімо додому. Ти і мене заразив своєю підозрілістю. У мене таке відчуття, ніби за нами темряви стежить сто пар очей. «У тебе і досі та сама служниця?» «Лена? Ні, та шпигувала для мого брата. Він хотів знати, чи ти мені пишеш, або я тобі». «А нинішня?» це дурна і байдужа до всього. Я можу її відіслати, і вона нічого не подумає, тільки зрадіє». «А ти ще не відсилала її?» Гелен посміхнулася і відразу стала красунею. Спершу я мусила переконатися, що ти справді тут. Тобі треба відіслати її раніше, ніж я зайду, сказав я. Вона не повинна бачити нас удвох. А ми не можемо піти кудись в інше місце? Куди ж? Та і справді куди? Раптом Гелен засміялася. Ми стоїмо, наче підлітки, яким доводиться зустрічатися таємно, бо батьки вважають їх занадто молодими. Куди ж нам піти? У замковий парк? Він зачиняється о восьмій годині. Сісти десь у сквері на лавці? Зайти у якусь маленьку кондитерську? Теж надто небезпечно. Гелен мала рацію. То були дрібниці, яких я не передбачив. Їх ніколи не передбачають. А так, погодився я, ми стоїмо як підлітки, наче життя повернуло нам нашу юність. Я поглянув на Гелен. Їй було 29 років, але видавалась вона такою ж, як я її знав колись. Минулі п'ять років здавалося стекли з неї, як краплі дощу з молодого тюленя. «Я і приїхав, наче підліток», – сказав я. Усі аргументи були проти, але я, як підліток, ні про що більше не подумав. Я не знав навіть, чи не живеш ти вже давно з кимось іншим. Вона нічого не відповіла. Її каштанове волосся вилискувало у світлі ліхтаря. «Я піду вперед і відійшлю служницю», – зрештою сказала вона. «Але мені й подумати страшно, що я лишаю тебе на вулиці самого. Мені здається, ти зможеш знову зникнути, так само несподівано, як і з'явився. Де ти будеш весь цей час?» «Там, де ти мене знайшла. У якій-небудь церкві. Можу піти назад до собору. У церквах надійно, Гелен. Я став тепер великим знавцем французьких, швейцарських» та італійських церков і музеїв. «Приходь через пів години», – прошепотіла вона. «Ти ще пам'ятаєш вікна нашої квартири?» «Так», – відповів я. «Якщо крайнє вікно буде відчинене, значить все гаразд, і ти можеш підійматись нагору. Якщо ж воно буде зачинене, почекай, поки я відчиню». Мимоволі, я згадав Мантерса і своє отроцтво, коли ми грали в індіанців. Тоді умовним знаком для шкіряної панчохи чи для Віннетоу, які чекали внизу, було світло у вікні. Може, це повторювалось? Чи можливо взагалі, щоб що-небудь повторювалось у житті? Добре, погодився я і хотів уже був іти то куди ти підеш? Хочу подивитися, чи відкрита ще Марийська церква. Наскільки я пам'ятаю, це чудовий витвір готичної архітектури. За ці роки я навчився цінувати такі речі. «Оближ сказала вона. «З мене досить і того страху, що я змушена лишити тебе самого». «Гелен, я навчився обережності», – відповів я. Вона похитала головою. З її личка раптом спала маска мужності. «Не досить!» – заперечила вона. «Не досить! Що робитиму, якщо ти не прийдеш?» «Ти нічого не зможеш зробити. У тебе номер телефону той самий?» «Той самий». Я лагідно поклав їй руку на плече і сказав. «Гелен, все буде гаразд. Вона кивнула. «Я проведу тебе до Марийської церкви. Я хочу переконатися, що ти дійшов туди в повній безпеці». Ми мовчки пішли до Марийської церкви. Іти було недалеко. А потім Гелен лишила мене, не сказавши ні слова. Я дивився їй у слід, коли вона переходила стару базарну площу. Вона йшла швидко і не оглядалась. Я став у тіні порталу. Праворуч стояла затінина ратуша. Тільки на обличчях старих скульптур лежала смужка місячного світла. Там з парадного ганку в 1648 році було оголошення про закінчення 30-літньої війни, а також про початок тисячолітньої імперії у 1933 році. Я подумав. Чи доживу, поки тут проголосять її кінець? На це у мене було мало надії, до церкви я не зайшов нараз мені стало огидно ховатися. Я, правда, не забув про обережність, але церква в ту мить видалась мені чимось подібним до темної печери, і з тої хвилини, як я побачив Гелен, мені вже не хотілося без потреби почувати себе зацькованим звіром. Щоб не привертати до себе уваги, я пішов далі. Місто досить небезпечне, знайоме і водночас чуже оживало. Я відчував це, бо сам жив. Анонімне буття останніх років, яке було боротьбою за голе існування, безплідним животінням з дня на день, раптом здалося не таким уже й марним. Воно сформувало мене, і несподівано, наче ніжна квітка, що розпустилася вночі, з'явилося живе чуття, якого я раніше не знав. І з романтикою це нічого спільного не мало, але те чуття було таке нове і хвилююче, немов велика яскрава тропічна квітка. Що по волі якогось чарівника зненацька виростає на звичайному кущі, де ви звикли бачити щонайбільше миршаві пуп'янки. Дійшовши до річки, я зупинився на мосту і став дивитися через перила на воду. Ліворуч від мене стояла вартова башта часів середньовіччя, у якій тепер влаштували пральню. У вікнах світилося, і дівчата ще працювали там. Світло з вікон широкими смугами падало на річку і відбивалося від неї. Порослий липами темний вал здіймався на тлі глибокого неба, а праворуч над сонними садами височив силует собору. Я стояв спокійний, звільнившись від будь-якого нервового напруження. У навколишній тиші чути було тільки плескіт води та приглушені голоси праль за вікнами. Про що там говорили, розібрати я не міг. Те, що я чув, здавалося, були тільки людські звуки, ще не сформовані в слова. То були лише ознаки присутності людей, але ще не ознаки брехні, обману, глупоти і пекельної самотності, які могли зазвучати на бридких високих тонах обдуманої мелодії готових слів. Я глибоко дихав, і мені здавалося, ніби я дишу в тому ж ритмі, що й вода в річці. На одну мить, що була поза часом, мені навіть здалось, ніби я частина мосту, і вода тече разом із моїми подихами крізь моє тіло. Це здавалося само собою зрозумілим і не дивувало мене. Я не думав, і мої думки, якщо вони взагалі були, Линулим повз свідомість, як моє дихання і як вода. В темряві липової алеї ліворуч від мене замиготів промінь різкого світла. Я слідкував за ним очима і невдовзі знову почув голоси праль. Лише тепер до моєї свідомості дійшло, що якийсь час я їх не чув. Запах липового цвіту я теж став відчувати знову. Він линув над водою за слабким вітром. Блукаючий вогник під липами погас, і в ту ж мить погасло світло у вікнах позаду мене. На хвилину вода стала чорна, як дьоготь. Потім я побачив, як виринули слабенькі відбитки місячного світла, які раніше були закриті сильним світлом з пральні. Тепер вони стали ніжніші і багатогранніші, ніж оте грубе жовте світло з вікон. Я подумав про своє життя, в якому теж кілька років тому погасили світло, і тут у мене промайнула думка. А чи не могли виринути і в моєму житті якось тепер на воді блисківці місячного сяйва, численні ніжні промінці, яких я доти не помічав? Це мені вперше спало таке на думку. Досі я відчував завжди лише втрату, не замислюючи над тим, чи не набув є дечого завдяки їй. Постоявши трохи на мосту, я завернув на темну алею, що вела вздовж валу, і ходив там, поки минуло півгодини. Запах липового цвіту вночі був міцніший, а місяць ніби припрошив дахи та башти сріблом. Здавалося місто, ладне все зробити, аби показати мені, що я сам собі вигадав якусь брехню, що ніде на мене не чагає небезпека, що я можу спокійно, впевнено повернутися додому після довгого хибного шляху, щоб знову стати самим собою. Боротися проти цих ілюзій не було потреби. У мені щось прокинулось – Іначе виставило кругову варту. Надто часто мене арештовували в Парижі, Римі та інших містах, коли я віддавався красі і дозволяв заколисати себе облудними ілюзіями любові, розуміння і забуття. Поліція не забувала. І донощики не ставали святими від місячного сяйва та аромату лип. Я попрямував до Гітлер-плацу обережно настороживши всі свої чуття, як кажан крила. Будинок наш стояв на розі, де вулиця впиралася в площу. Вулиця та ще й досі зберегла стару назву. Крайні вікно було відчинене. Я мимоволі пригадав грецький міф про Геро та Леандра і відому казку про дітей короля, яким черниця погасила світло і принц утопився. «Я не принц», – промайнуло в моїй голові. А в німців було так багато прекрасних казок, і, незважаючи на це, чи може саме тому найжахливіші в світі констабори. Я спокійно перейшов вулицю, вона не виявилась ні Гелеспонтом, ні Північним морем. У вестибюлі хтось ішов мені назустріч. Я вже не міг повернутися назад, тому попрямував до сходів, як людина певна своєї мети. То була літня жінка, якої я раніше не знав. У мене судорожно стислося серце, – Шварц посміхнувся. Це знову таки банальні слова, яким повіриш тільки після того, як сам переживеш. Не оглядаючись, я почув, як позаду, зачинившись, клацнули двері і мерщій подався сходами нагору. Двері до квартири були на сантиметр відхилені. Я штовхнув їх і опинився віч-навіч з Гелен. «Тебе хто-небудь бачив?» – спитала вона. «Так, якась літня жінка». «Без капелюшка?» «Так, без капелюшка. То, мабуть, служниця. У неї кімната в мансарді. Я сказала їй, що вона може бути вільна до завтрашнього вечора. Очевидно, вона трохи забарилася». Виходячи на вулицю, всі служниці думають, ніби людям більш нічого робить, як тільки дивиться на їхнє убрання. До дідька ту служницю, сказав я, була то вона чи ні, вона мене не впізнала. Я помічаю, коли мене хтось впізнає. Гелен взяла в мене з рук плащ та капелюх і хотіла повісити у передпокої. Не тут, застаріг я, сховаю шафу. Якщо хтось зайде, може помітити чоловічий одяг. Ніхто не зайде, – запевнила вона і пішла поперед мене в кімнату. Я обернувся і замкнув двері. Потім пішов слідом за нею. Перші роки у вигнанні я часто згадував свою квартиру, а потім намагався забути. Тепер, коли я був у ній, я майже нічого не відчув. Вона говорила мені не більше, ніж якась картина, що була колись моєю, і тепер нагадувала певні періоди мого життя. Я став на порозі і оглядівся довкола. Майже нічого не змінилося. Тільки канапа і крісла були оббиті новим матеріалом. Показуючи на них, я запитав. Вони тоді були не зелені? Блакитні, відповіла Гелен. Шварц обернувся до мене обличчям. «Речі живуть власним життям, і коли його почнеш порівнювати зі своїм, стає моторошно». «Навіщо ж їх порівнювати?» – запитав я. «А ви цього ніколи не робите?» «Буває, але не такі різні речі. Порівнюючи, я обмежуюсь самим собою. Коли я, скажімо, стою голодний в гавані, то порівнюю себе з уявним я, який ще, крім того, хворіє на рак. Це мене хоч на хвилину заспокоює, бо я страждаю не від раку, а тільки від голоду. Рак, мовив Шварц, дивлячись мені просто вічі. Чому ви про нього згадали? Я міг би назвати й сифіліс або туберкульоз, Просто рак найближче, що спало мені на думку. Найближче? Шварц усе ще свердлив мене очима. А я вам скажу, що це найдальше. Найдальше, повторив він. Нехай і так, поступаючись відповів я. Найдальше. Я лише назвав рак як приклад. Це таке далеке що його не можна і збагнути. «Так можна сказати про всяку небезпечну для життя хворобу, пане Шварц. Завжди!» Шварц кивнув і на хвилину замовк. «Ви ще хочете їсти?» – спитав він після паузи. «Ні, а чого це вам спало на думку?» «Ви щось таке сказали?» «Це теж був тільки приклад. Сьогодні я вже, сидячи з вами, двічі вечерів!» Шварц знову підвів голову. «А як це звучить, вечеряти! Як втішно, як недосяжно, коли вже всьому кінець!» Я мовчав. Через хвилину Шварц заговорив спокійніше. Жовті крісла. Вони були оббиті наново. Ото і всі зміни за п'ять років, протягом яких моє власне буття зазнало з десяток принизливих сальто-мортали. Іноді таке важко осягнути розумом. Ось про що я тоді подумав. Правда, людина вмирає і її ліжко залишається. Залишається будинок, в якому вона жила. Речі залишаються, хочеться їх знищити. Але не тоді, коли вони тобі байдужі. Знищувати їх не слід, сказав я. Це не так уже і важливо. Ні? спитав Шварц, розгублено дивлячись на мене. Неважливо? Звичайно, ні. Але скажіть мені, що ж тоді важливе, якщо й життя нічого не важить. «Нічого», – відповів я, і відчув, що сказав це і нещиро, і щиро водночас. «Тільки ми і надаємо йому ваги!» Шварц похавцем відпив ковток темного вина. «А чому б і ні?» – голосніше запитав він. «Може ви скажете мені, чому ми не повинні надавати йому ваги?» Цього я вам не можу сказати. У мене просто вихопилась така безглузда фраза, я сам сприймаю життя як щось важливе. Я поглянув на годинник. Тільки но минуло дві години ночі. Оркестр грав танцювальну музику, танго, в якому короткі, приглушені звуки ріжка нагадували мені деякі гудки пароплава, що відчалює від берега. Ще кілька годин. Подумав я. До світанку, а там уже можна й буде йти. Я помацав кишеню, де мали бути квитки. Вони лежали на місці. Просто не вірилось, що я їх маю. Незвична музика, вино, закрите шторами приміщення, голос шварця. Все це здавалося трохи нереальним і ніби присипляло мене. «Я все ще стояв на порозі вітальні», – вів далі Шварц. Гелен поглянула на мене і спитала. «Така чужа тобі видалася твоя квартира?» Я похитав головою і ступив кілька кроків вперед. Щось незвичайно бентежило мою душу. Речі ніби хотіли схопити мене в свої обійми, але я вже був для них чужий. Мене блискавкою пронизав страх то я і для Гелен тепер чужий. Усе лишилось таким, як було, поспішив я відповісти, щоб приховати свій гіркий розпач. Усе, як і було. Ні, заперечила вона, ніщо не лишилося таким, як було. Чого ти повернувся заради цього, щоб усе стало таким, як і було? Ні, сказав я. Я знаю, що того вже немає, але хіба ми не тут жили? Де все це лишилося? Не тут. Його не лишилося і в старому одязі, який вже викинули. Ти це маєш на увазі? Ні, я питаю не про це. Але ж ти весь час була тут. Я питаю про тебе. Гелен якось дивно глянула на мене. «А чому ти ніколи раніше не питав?» – сказала вона після паузи. «Раніше?» – перепитав я, не розуміючи її. «Як раніше? Я не міг приїхати». «Ще раніше, перш ніж тікати звідси!» Я не міг збагнути, що вона має на увазі. «Про що я мав питати Гелен?» Вона якусь мить мовчала. «Чому ти не спитав мене, чи я не хочу піти з тобою?» Я здивовано дивився на неї. «Зі мною? Втекти звідси? Від твоєї родини? Від всього, що ти любила?» «Я ненавиджу свою родину!» Мене це спантеличило. «Ти не знаєш, що це означає – опинитись за межами своєї країни. Зрештою пробурмотів я. Ти теж не знав цього, тоді. Це була правда. Я не хотів відривати тебе від всього цього, сказав я, втрачаючи віру в свої слова. Я ненавиджу все це, відповіла вона. Все тут ненавиджу. Чого ти сюди повернувся? Тоді ти не ненавиділа? відповів я. «Чого ти повернувся?» повторила Гелен. Вона стояла на другий бік кімнати, і її віддаляли від мене не тільки жовті крісла і не тільки п'ять років розлуки. На мене раптом війнуло ненавистю і пробудженим розчаруванням. І я неясно починав розуміти, що тоді я, керуючись, як мені здалося, єдино розумним бажанням, не завдавати їй ніяких утруднень, міг тяжко образити її своєю втечею. «Чого ти повернувся, Йозефе?» знову запитала мене Гелен. Мені хотілося відповісти, що повернувся я заради неї, але в ту мить я не міг цього сказати. Не так просто було відповісти. Тільки тут я усвідомив, і саме в ту мить що мене гнало назад не що інше, як глибокий розпач. Усі мої резерви були вичерпані, а самого тільки бажання вижити виявилось замало, щоб далі протистояти холодній самотності. Почати нове життя я виявився неспроможний. Та я, певно, і не хотів цього. Я не покінчив давно з попереднім життям, як мені здавалось досі. Не покинув його і не переборов у собі. Почалася гангрена душі, і мені довелося вибирати – здохнути в смороді тієї гангрени, чи повернутися назад і спробувати вилікуватись. До того, я ніколи цього не усвідомлював цілком, та й в ту мить це стало мені ясним лише в загальних рисах. Але й від того, що я усвідомив, мені легше стало на душі. Тепер уже я знав, що мене привело на батьківщину. З тих п'яти років життя у вигнанні я не взяв з собою нічого, крім своїх загострених чуттів, бажання жити, обережності та досвіду втікача-злочинця. Все інше в мені збанкрутувало. Численні ночі, проведені між кордонами, жахлива нудьга-животіння, у якому можна лише боротися за шматок хліба та кілька годин сну. Кротяче існування, коли боїшся виткнутися на поверхню. Усе це зникло безслідно, коли я стояв на порозі свого житла. Хоч і й збанкрутував, але не мав потреби брати на себе ніяких боргів, ніякої вини. Я був вільний. Моє «я» минулих років покінчило самогубством саме тоді, коли я перейшов кордон. То не було повернення. Я був мертвий. Жило моє друге «я». І воно жило дарованим мені часом. Я звільнився від будь-якої відповідальності. Весь тягар спав з моєї душі. Шварц повернув до мене голову. Ви розумієте, що я хочу сказати? Бо я весь час повторююсь і суперечу сам собі. Думаю, що я вас розумію, відповів я. Можливість самогубства – це така милість, яку надто рідко усвідомлюють. Вона створює у людині ілюзію свободи волі. І ми, мабуть, вдаємось до самогубства частіше, ніж нам здається. Ми тільки не усвідомлюємо цього. Отож, бо і є, пожвавішив Шварц. Якби то ми це усвідомлювали як самогубства, тоді б ми мали здатність воскресати з мертвих. Ми могли б жити кілька разів, спочатку замість носити на собі виразки досвіду від однієї кризи до другої і кінець кінцем остаточно загинути. Звичайно, цього я не міг пояснити Гелен. Та й потреби такої не було. Раптом я з полегкістю відчув, що все це зайве. Навпаки, я зрозумів, що пояснення тільки заплутали б наші стосунки. Вона, певно, хотіла, щоб я сказав, ніби повернувся заради неї. Але моя нова прозорливість підказувала мені, що в цьому криється моя загибель. Тоді минуле навалиться на нас з усіма своїми аргументами вини, втраченого щастя і ображеної любові. І ми вже не виплутаємось ніколи. Гелен стояла переді мною, як ворог готовий накинутись, із любов'ю і знанням моїх довшкульних місць. Мої позиції були настільки невигідні, що я не мав ніяких шансів на перемогу. І якщо в мене досі було рятівне почуття смерті, то тепер мені псудилося болісне моральне подихання. Уже не смерть і воскресіння, а остаточне знищення. Жінкам нічого не слід пояснювати. З ними треба діяти. Я підійшов до Гелен. Доторкнувшись до її плеча, я відчув, що вона тремтить усім тілом. «Чого ти приїхав?» – запитала вона ще раз. Я вже забув чого, відповів я. Гелен, я голодний. Я цілий день нічого не їв. Біля неї на маленькому розписному італійському столику стояло у срібній рамочці фото незнайомого мені чоловіка. Це нам ще потрібне? спитав я. Ні, відповіла Гелен, трохи спантеличина моїм запитанням. Вона взяла те фото, і сховала в шухляду. Шварц поглянув на мене і осміхнувся. «Вона не викинула його, – сказав він, – і не порвала. Поклала до шухляди. Вона могла, якщо захоче, знову вийняти його звідти і поставити на місце. Не знаю чому, але той жест захопив мене. П'ять років тому я не зрозумів би її і влаштував би їй сцену. А тут вона одним жестом розрядила ситуацію, яка могла стати помпезною. Ми терпимо гучні слова в політиці, але не визнаємо їх в почуттях. На жаль, ще ні. А було б краще навпаки. У французькому жесті Гелен проявилося любові не менше. В ньому тільки була жіноча обачність. Колись я розчарував її. То чого б це вона мала відразу повірити мені знову? Зі свого боку, і я недаремно довгий час прожив у Франції. Я не питав її ні про що. Та й про що було питати? Які я мав на те права? Я засміявся. Це її спантеличило. Потім її личко проясніло, і вона теж засміялася. Ти, власне, взяла розлуку зі мною? – спитав я. Гелен похитала головою. – Ні, але не заради тебе. Я це зробила, щоб позлити свою родину. Кінець четвертого розділу Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України.